Тринадцять Тутуга високого замку відсвічувала білим люмінісцентом телевежі. Мій знайомий, ритм-гітарист, осяяних світлом параш, розказував, як раз напився до того, що прочитав напис «Земляні роботи», а потім на власні очі побачив у ямі іржаві ржаві кістяки роботів-андроїдів. Земляні роботи. Заліз на вежу і хотів стрибнути, але з ним заговорив Бог. Наступного ранку з важкого будуна цей тип пішов до церкви і прийняв православ'я. Це я так, між іншим. Як у Гемінгвея. Що не книжка, то все мужики сп'яну рибу ловлять. Дикий зупинився і поглянув на телевежу. Черкнув сірником і припалив від неї сигарету. Я розглядів контури носа, графіку зморщок і захоплено подумав. Оце б бути таким, як він. Нас чекатимуть біля сходів на вершину. Але приготуйся спершу до зустрічі. Якої? Сторож. Високий замок – живий організм. У нього є власний сторож. Кожного разу він виявляється іншим, але насправді це завжди той самий. Бачиш, ритуал галогенів не дуже подобається високому замкові. То тоді, може, варто проводити його деінде? Слухай, а ти в басейні теж кожного разу просиш у трампліна дозволу стрибнути? Я змовчав, бо кілька разів і справді просив. І не тільки в трампліна. Дикий витяг із сумки пляшку горілки з перцем. Ковтни трохи, перед нами ціла ніч, можна й промерзнути. Я зробив ковток. Горілка вдарила спершу в піднебіння, далі по стравоходу, а потім луною у голову й ноги. Дикий лигнув і собі, я затягнувся з його сигарети і натяг рукавиці. Підбирав мороз. Дикий відійшов до стіни, звідки долинули дзюрчання і запах гарячого струменя. Подумавши, я вирішив відлити теж. Заправившись, Дикий зробив закличний жест рукою, і ми рушили в напрямку шуму дерев. Ліхтарі вже вимкнули, але Дикий, здається, у маршруті не сумнівався. Горілка зробила мене відкритішим для позитивних моментів такої паскудної погоди. І я спитав А в чому, властиво, полягатиме ритуал? Ти відчуєш? Принаймні, я сподіваюсь. Андрій Бром не казав хіба? Ну, він казав, ви кричите імена галогенів цілу ніч. Ну, приблизно так. Але все одно. «Ти відчуєш!» «О, хтось іде!» Я здригнувся з переляку. Ми вийшли на середній ярус парку, де світився один ліхтар. Дикий, з розбігу скочивши на ковзанку, проїхався аж до острівця натрієвого світла. «Швидше!» – прикрикнув він, і я ковзнув за ним. Постать висоталася з темряви в низеньку згорблену бабусю з дрібним личком. Куцей тонкий кожушок був перепоясаний якоюсь зашкарублою шворкою, а на ногах у бабусі були осінні чоловічі черевики, зашнуровані дротиками. І хустка, звичайно. Руки вона тримала в кишенях, із чого ставало ясно, що старенька без рукавиць. Бабуся пересувалася дрібними кроками зі швидкістю приблизно метр на хвилину. «Це бідна пташечка високого замку», – тихо мовив дикий. Він сперся на поруча і чекав наближення жебрачки. «Вона – постійний об'єкт присутності цього парку. Це сторож. Щоразу інший, але по суті той самий». Доведеться відчепитися від неї зараз, поки є ще час. Потім може й не бути. Дітоньки добрі, таким тоненьким і тихесеньким голоском заговорила бабця, що моє серце стислося. Бабця підійшла до нас у притул, і я побачив, що її постать сягає мені ледве грудей. Дітоньки мої, допоможіть бідній людині, якщо можете, дайте. П'ять копійочок, і най вас Бог благословить. Я глянув на дикого. Він скептично посміхався, затисши в зубах чергову цигарку. Поможіть, як можете, дійтоньке, дайте кілька копійок. Тим самим тихесеньким голосом продовжувала бабця. І, як не дивно, в її голосі вчувалося, що вона справді просить не більше п'яти копійок. Тут слизько було, я пісочку принесла, посипала, то й люди дають мені деколи. Прошу, пані, озвався я. А ви звідки? Я? А я звідти. Старенька невизначено махнула рукою. У мене пенсія маленька 43 гривні. Чоловіка не маю, діти померли. То я сама тепер ходила на святвечір під церкву. То дали їсти мені. Вже три дні нічого не їла. Бідні вони тримаються разом. Дають хто 50 копійок, хто гривню. Ми ділимося. Не то, що багаті. То їм навіть десять копійок жалько. А я навіть на хліб не маю. Ходила в притулок. Добрі такі дівчата. А я навіть рукавиць не маю. З ноги зимно. А сестри василянки їсти дали. Йой, синку, а ти чого без шапки? Та простудишся. Бійся Бога, синку. Це вже бідна пташечка зверталася до дикого. Дикий втомлено відмахнувся. Ой, ну тільки без цих відьомських наворотів. Йой, ви ж мені як діти. Я з вами як зі своїми дітками говорю. Я відчув, як на мої плечі намагаються покласти страшенний тягар. Здалося, ця бабуся якась далека, бозна, коли й чому забута родичка, яка дуже не хоче нав'язуватись, але й так тяжко, і ви не проти, якщо я на краєчку тут сяду, погріюся. Дикий чекав на мою реакцію. Мені ж захотілося скинути з себе з першої рукавиці, відігріти у своїх долонях її закуцюблі лапки-долоньки, віддати останню копійчину і, евентуально, Завести до себе на ніч, а потім кожного різдва переносити й кошечок зі святковим харчем. Натомість я відступив крок назад і липуче, мов серпнева павутина макраме бабусиної аури відстало. Я глянув на неї ще раз. Малесенька істотка, про яку писати навіть найменшим шрифтом, це вже гіперболізувати. Валимо! Кинув я дикому і першим розчинився в темряві. З темряви, дивлячись на її розгублене, відчеканене болем і нуждою личко, на її непомітну малесеньку постать, на її безсилля, я зрозумів. І тоді я зааплодував. Бачиш, не може терпіти, що хтось в зимі ходить без шапки сказав Дикий. «Цікава грань. Мовляв, ходить взимку без шапки, не хоче схилити голову перед Богом і його могутністю». «Так, релігія – це цвях. Це кінець. Це розділення», – додав я. Дикий змовчав. Раптом на моє плече упустилася чиясь важка рука, і я голосно скрикнув. «Ша, реб'йонок!» Сказав хтось із темряви. Хімію вчив у школі? Я кивнув і насилу сковкнув слину. Ану, видай ряд напруг. Не замислюючись, я випалив Літіця калій, кальці на трімані алюміні, і так далі. Темрява з секунду щось думала. Чувак, що треба, дикий, але чого такий шуганий?